Els serveis socials de Tiana inicien aquest dimecres un taller d'entrenament de la memòria, una activitat preventiva adreçada a la gent gran per ajudar a mantenir i millorar la memòria. El taller l'imparteix Primitiva Reverter amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona i s'adreça a persones majors de 60 anys que no pateixin deteriorament cognitiu ni trastorns greus de la memòria. Consisteix en una sèrie d'exercicis pensats per treballar el record i basats en l'atenció, la percepció i la conceptualització. Es formen diversos grups de treball com a màxim de 8 a 10 persones o s'ensenya a desenvolupar una actitud mental que activa els mecanismes de la memòria. N'ha donat detalls la coordinadora del taller, Primitiva Reverter. El taller de la memòria consisteix en una sèrie de sessions en les que treballem precisament això, la memòria, però des d'una vessant preventiva. Aleshores es tracta de petites estratègies, petits jocs, que ajuden a mantenir més o menys viva aquesta memòria que tots a partir de certa edat una miqueta comencem a perdre. La iniciativa ja s'ha portat a terme en altres ocasions i la valoració per part dels serveis socials ha estat molt positiva. En el cas concret de Tiana, a part de treballar la memòria, el que passa és que s'han creat uns grups d'interrelació molt interessants i molt divertits i a part de treballar a l'eix central, que és la memòria, francament ens ho passem molt bé, que jo penso que en aquest moment tal vegada és el més important. Paral·lelament al taller de memòria, els serveis Socials també s'han coordinant una altra activitat dirigida a la gent gran i que en aquest cas està destinada a recuperar la memòria històrica del poble a través d'un taller de narracions vivencials. A partir dels records de les participants, es pretén perfilar la història immediata de Tiana recuperant noms, anècdotes, indrets i vivències. La propera sessió se celebrarà a la Biblioteca Can Baratau i estarà centrada en els metges del poble.